Surja El Gashie Mekase 26 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit A ke dëgjuar për njarjen gjithë për fshirë se kjametin? A të ditë Do të poshtërohen fytyra njerëzish që kanë punuar e janë rraskapitur duke bërë të qçija në këtë botë. Ata do të digjen në zjarr të nxehtë e do të pinë nga burime të valuara. Për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t i mbajnë, as nuk do t u ashuaj nurin. At ditë Futyrat e disave do të jenë të gëzuara, të kënaqura për punët e bëra. Ata do të jenë në kopshtin e lart, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Atje ka një burim rrjedhës uji dhe divane të ngritura. Ka kupa të vëna për tu mbajtur në dorë dhe jastëk të këtë renditur si dhe shumë qilima të shtruar. Val A nuk i shohin de vet se si janë krijuar. Po qieullin, se si është ngritur. Po malet, se si janë vënë të patundur. Po tokën, se si është shtrirë. Prandaj, këshilloj njerëzit, o Muhammed, se ti je vetëm këshillues dhe nuk je ngarkuar ti detyroshta me forcë. Sa për ata që shmangen de nuk besojnë Allahu do t'i ndëshkojë me dënimin më të madh. Pa dyshim, ata do të kthehen të gjithë tek ne dhe patjetër që do të japin llogari para ne.